Правду кажучи, хоч були вони не гірші від багатьох віршів, які друкувалися в московських журналах, чогось свого, самобутнього в них не було. Вірші, як вірші, грамотні, розумні, ними можна навіть заслужити прихильну рецензію. Та вони не тільки не здатні були створити погоду в поезії, але й просто запам'ятатися. Пригадую, ми вийшли з Ліною на вулицю і пішли красною преснею. Про поезії не розмовляли. На черзі були якісь інші теми. Та ось я наважився запитати Ліну «А українською мовою ви пишете?» «Інколи пишу», – невпевненим голосом відповіла вона «А ви могли прочитати хоч кілька українських віршів?» «Ну, спробую» Є Ліна почала читати вірші, які потім увійшли до її першої книжки «Проміння землі» Я відразу ж відчув, що це далеко не пересічна українська поетеса І сама українська, а не російська коли я висловив ці думки Ліні, вона іронічно посміхнулася. Ви перебільшуєте значення цих віршів. Я пробувала подавати їх до журналів. Ніхто й уваги не звернув. Я вмовив Ліну, щоб прислала українські вірші мені. Вона пообіцяла. Місяців за два я отримав рукопис невеличкої збірочки з добре відомою сьогодні назвою «Проміння землі». Написавши рецензію на рукопис, я відніс його до видавництва «Молоді». Книжку без особливих труднощів невдовзі видали, і в українській літературі з'явилася поетеса Ліна Костенко. Вона, бабуть, вже й забула, хто був її хрещеним батьком. Та я цього не забув. Не часто випадає старшому письменникові благословити в тяжку літературну дорогу молодого поета, який потім досягне таких поетичних вершин, на які сьогодні вийшла Ліна Костенко. Думаючи про кремлівські інтриги, ми намагалися відгадати, хто з колишніх сталінських соратників посяде перше місце. Деякий час здавалося, що лідером стане Малінков. Догідливі чекісти розповсюджували чутки, ніби він належить до якоїсь рідні Леніна. Це був серйозний аргумент на користь Малінкова, якщо йти за тією ж самою моральною моделлю, яку прикладали до дому Романових. Росія не стала іншою. Їй потрібен був цар. Тим часом Малінков Піддобрючись до народу, видав закон про зменшення податків. Це довго потім ставитиметься йому в заслугу, бо всіма мислимими і немислимими податками країна була доведена до останньої грані зубожіння. 1952 року, коли я відпочивав у Бучаку якось на палубі пароплава, запримітив цибатого чолов'ягу в чорній от поту і пароплавної сажі гімнастерці В солдатському галіфе, але босого Біля його нів стояв молочний бідон А поруч лозяний кошик, обв'язаний полотняною ганчіркою Навіть не розмовляючи з дядьком, я зрозумів, що він повертається з базару Але чому босий? Може сховав свої черевики в отому кошику? З усього було видно, що ми ровесники Що цей сільський чоловік, як і я, пройшов фронтові шляхи Я підсів до девакуватого пасажира і запитав то що з базару? Обличчя в дядька було добре, очі розумні, і весь його вигляд свідчив про повагу до людей, котрі його оточували А звісно з базару, звідки ж іще? Дядько навіть без моїх запитань почав розповідати про своє повоєнне життя Ось бачите, як зносив останню пару фронтових черевиків, відтоді й не можу стягтися на нові «Є одна пара кирзяків, але я їх підвісив у сінях, щоб було в чому взимку вийти, а тепер і босому не холодно». «Та воно і справді не холодно, тільки ж розпечений асфальт до ніг липне. «Е, ж липне? Та чого там? Не всюди його наливають». «Ну, а бруківка на сонці розпікається», далі дошкуляв я дядькові невельми чемними запитаннями. «Слухайте, чоловіче, розсердився мій співрозмовник, хіба у вас немає свого клопоту?» Я поклав йому руку на плече Бачу, що ми майже ровесники Десь, мабуть, воювали разом Ви з якого фронту? З третього білоруського Ну, от бачу я звідти Литву, мабуть, небосоніж ж брали До нашої розмови почали дослухатися люди, що заповнювали палубу Здебільшого це були такі ж самі селяни, як і цей дядько «Сьогодні сільська людина тільки на податки працює», – почув я від статечного чоловіка, що скручував товсту цигарку із самосаду. «В колгоспі по триста грамів отримали, хіба що для курчат вистачить. Із садиби живемо, а щоб її не відрізали, за кожне деревце треба заплатити». «Який дурень у отримаєте деревце?» – обурилася огрядна жінка, що сиділа на лозяному кошику –